قران المحترم والدن کو دا مولانا زین اللہ صاحب دا دورہ تفسیر قران دا 128 نمبر کیسٹ چې په مسجد امیر مویه ماللا حټک سولډر کې په سېتمبر 2008 کې شوه دديده ملایدو پټیاسته ای اشاوالي توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي کوآپریټر انور شیر توهیدی موبایل نمبر 03015710124 دشپیر شورا دا شپې را وښورا پاتې او غدا دا کلمات ولستو لا اله الا الله وادهو لا شريك له الملک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تو معن الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله شي دي کوم دعا غوالي په دارنګي د دغه د موذ کولو اراده او دته وک موذ وک دغه مزبا الله پاک قبلې تفسير ابن كثير ذکر کوي امام مجاهد رحمت الله عليه ذکر کوي هی نہ تقوم من المجلس چې کله تر مجلس نه پاسه نو داد وایا سبحانك اللهم وبحمدك که مجلس کی چرتا دیاتیش وی نو دارنګي د اغیره پاره بلک پاره ګرځي ابو هرره رضی الله عنه روایت دی تر مېږي ری بروايت نقل کای چې کوم کس یو مجدس کې کی کیناسو او پای کې هر څنګه خبره را لیدي بیا پاسې دو او دا کلمات ولېستو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك دا بدغا گناهونو د پاره کفاره وګرځي واصبر ل حکم ربك صبر کوا په سری دربطا تا یقینا ته یې په پاسات کې و تصب به پاکي بيانوا به هم در رب کا پسائر دربا نه لګيا اين تکمو چې کله تو دري کې او من الليل او د الليل په ايزکه پسب به پاکي بيانوا تسبيه اذا الله و اذ بار او په وخت د شاع غرذول دستور یعنی وخت د صبح کاری هغه ټيم کې د الله پاکيو په پا سورتي تور کې په شواهدې ذکر په بات بادل موت باندي مخکوي کې زیات زواجر منکرینو تذکر شو په صورت کې زجر ور کوي داغي په دلیل باندي چې غا اتباع د ځوان اتباع د خواهش دا یا مخکې صورت کې عقود عذاب ذکر شو په صورت کې سبب د عذاب ذکر کړي یا مخکې صورت کې زجر به انکار رسول پدې صورت کې صداقت د رسول ذکر کای حاصل د صورت اثبات د صداقت الرسول صورت النجم دوی سیره اوهله حساب پدې کې 29 آیاتونه اوهله حساب پدې کې 29 آیاتونه او پدې کې شبهه ذکر کای پس صداقت د نبی رسلام او د نبی سلام نه حالات سرد راتلود جبریل امین و النجم اذا هوا و النجم اذا هوا قسمی دی پا سطوری اذا هوا چکلا را کشی زینا تا نجم نموراد کم سطوری یا النجم اصطوری دا غا اصطوری چی دا یو زیو یا تین آغا النجوم السريا یا ربینا تمام ستوري مراد دی دي. یا ربینا خاص ستوري مراد دی چې پاغي باندې شيطانان وښته لیکي یا د نجم مراد قران دی و النجم اذا هوا ککلکه مراد ثوریا ستوري شي نو ثوریا ستوري پټولو کې ښکارې او نبی رسول الله په تمام انبیایو کې ظاهر او ښکارا وان نجم اذا هوا كما راتنا طول ستوري نو دارنګي هغه نور رسولان غائب شي او اخيري رسول صلى الله عليه وسلم د سبا درنا پشان احکار شي او النجم اذا هوا قسميدي فستوري اذا هوا چکل را خوش ما ذل صاحبكم وما هوا اس باد د رسالت کيو ما دواللہ ندی بی لاری ستا صدا مل گری وما غوان دا حد نتیر و ما دواللہ صواہبو کم وما غوان دوالل دلتا مانا ما دواللہ صواہبو کم دوالل چه مقصد تا نیر سیدلی بالکل لار نمومی او وما چې چه سیرات مستقیم باندی نیو یا دواللہ ما دوالا عقيده عمل دوال شامل وا غوا غوايت خاص دي پاکي د ما دوالا صاحبكم وا ما غوا وا ما ينطقو عن الهوى او پیغمبر خبري نه کوي پخپل خواري سرا پیغمبر دزا نه خبري نه کوي ها با دي منکرین حديث او روایت پیش کوي چې نبيه رسول الله او صحابي کرام لي کل کول نبی علیہ السلام تا فرمیو لا تک تبو عنی زمان حدیث لی که ما نو دی منکرین حدیث نوی مونگ تا پوز کچھ تا سکو را سارا حدیث ما نینا و تا مال حدیث سنگا پیشکے یو جو جا... ازامی جوابو دویم دا چو تک دا دکا حدیث کے حران لا تک تبو عنی زمان لی که ما انور و حادوث کرا دی اک تبو عنی ولا حرج لیکل کوی اس باک نشتا ذ کلا یخرج من فی الا حق زما ده خلینا کغه وینا کمه ورودی دا حق خبر وروخی جی کوا ما یمتی قران الهوا اه ابتداء نبی رسول الله حکم کڑو جی لیکه ما چدا احادیث دا قران سره خلط واقعیا نشی ګډ ورنشی چې بیا کلا صحابه کرام پدیبانی پوچھو په قران باندې ن بیا با نبی رسول الله ای تبي او لیکل په صحابه کرام وکول لہذا کتابت دا حدیثو دا حدیث تدوینا دا, دا نبی اسلام په زمانہ کې شوی و لکه ابو شاره رضی الله عنه راغره د یمنه نبی رسول الله خطبه فرمایله چې کله نبی رسول الله خطبه ارشاد فرمایله نو هغه صحابي ما تلیکلو کې نو نبی رسول الله تطو سلام فرمایل اكتبوا لابي شا فاسو ابي شات لکلو کې ابو شات الکئی نو کتابت د حدیثو دا دا نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې مو او ما عن الہوا او پیغمبر خبرې نه کوي د خپل خواې شه ان هو الا وحی یوحا نبی نبی دا پیغمبر دا خبره مگر وېدا چورتا کول شي د پیغمبر علیہ السلام خبره ته احادیث ویل کیږي نو احادیث ته وحیو کوي نه وی ها جی پارتہ کې سوال لاغلي او تاسو د منکرین حدیثو بارے څو آئے نو زرا نه په کې ډیر د یاد نکلی کړو ښا ای چې پدربت کې د منکرین او حدیثو د پرويزيانو داغی پر قاعده او داغی دا تردید و دا غوړه د مونږه ابتدا کې اعلان دا کړو ای دلته بسره به یوازې ترجمه نکېږي پدې درس کې با رد پیرا کې باطلو کیږي لکه قادیانانو پرويزيانو شیگان نو غیره غیره پدې آیاتونو کې د نبی رسول خبرو توهی اوه ویلا وې په دغه قسم راه یو ویه متلوده یو ویه غیر متلوده ویه متلوق قرآن دی ویه غیر متلوده احادیث دی او بعد خلکو چې په دې احادیثو کې رضانا خبره را ده نشوي دي یاسته ده غیره 파را محدثون یو لوی چان لګول لري دا اسما او رجال کتابونه شته دا علامه ابن حجر اسقلاني رحمته الله له تهذیب التہذیب او اگه دا رویانو پورا تاریخ دا راوی رکم کبیلی لرده بیار امام بخاری کم مزاج دی امام مسلم کم مزاج دی اگه دا یو یو حدیث دا پارکم سفر کړی دی جی وینا دا احادیث چلی دا عجمی سازش دی مستر پرویز لکلی په مقام حدیث کې چه دا احادیث دا عجمی سازش ده ویدا سارا کتا سر ده هو هوا الا وحیو یوحا چه کم خلق دعوه کئی که مون احادیث نمنو مون قران نمنو یاد ساته دی پر خبره داوا کې بالکل خطا دي چې کم خلک احادیث دا نبی محترم نبی مبارک صلی الله علیه وسلم نمنې داخله قران نمنې این هو الا وحیها ندی دا پیغمبر دا خبره مگر وحی چې ورتکی دی شي الله محو شدید القوا خود نہ کلي دلا عطا خطه ول ذو مرتن فستوا خايسوالا فستوان برابر شو وهو بالافق الاعلى بعد وي دا جبريل عليه السلام یادی چکلمی معراج تتلو وهو بالافق او دا نبی علیہ السلام او بعدی دا جبرئیل امینا وهو او دا جبرئیل امینا په س مدنا نو بیا نزدي شو نو تدلله نخ ندي شو نبییر سلام جبری مینی یو بلته دوه نزې شو فکانه قبهستې او ادنا ن شو په مغدارو د پاتتو د دو لدو بلکې زیات داغې نه ځکه د لې بجکله عربو کې ب جګړې روغه به کولا لندې بیا دوړه یو ځیک ک و زموور بیا به رغه دوارو پاتې ی ځ ک په غیبانې به یو نهخه وشته. د زمون غم غادی به د ټولو یو ویو زمون با خپل میث کې تک سال یو دی او د دې دادی نبی رسول الله او جبرئیل هغه یو شی ویو فکان عقاب کو سین او ادنا شو په مقدار د 파ټو د دولین دو بلک زیات نیس دی فاوها اله عبده ما اوها د دې آیت مبارک د سورۃ النجم حضرت سیدنا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت الله له او حضرت مولانا شی بیرحمدی عثمانی رحمتہ اللہ علی، اغی کی علیہ اغي فرمایي چې پمې رات کې نبی رسول سلام تعالی رؤیت د باري تعالی شوي او ښا رؤیت د باري تعالی او تشوي الله پاک لې ذليو اوس څنګه لې یو بل عالم دی او الله پاک مې بي السلام تعالی اغه عالم متعلق مطابق اغه طاقت استعداد باور کړیو ځکه حضرت مولانا افغانی کی رحمتہ اللہ علیہ فرمایي څتے یو دې ته ملمر او واळी او طبياده ملما ډيري زته کې ډير سیلونم پهو کې ټورم پهو کې او ډير کرام احترامو کې ته تو د ځان نه او خوشالي جنا نو بي رسول الله دې الله پاک سیل کو او دا اسمانونو سیل په کو د جنت جهنم نزارې ولا خدل نو الله پاک اگر یوته مرتشي وو حضرت شاه جي ان ورشا کشميري رحمت الله له فرمايي چته آیات د سوره النجم د مضمون په درې وې صبحې تقسیم دي ابتدای درې آیاتونه داړومبې درې آیاتونه وان نجم اذا هوا ما ذل لصاحبكم وما هوا وما ينطق عن الهوى دا درې آیاتونه دا موها الهی ذکر پکې شوه دي موها الهی چې چاته پکې وਹੀ شوه دا وان نجم اذا ما ذلطا هي بكم وما غوا وما ينتق عن الهواء پدې کې د نبی رسلام تفکیر ده موها الهي د موها الهي نرسټه آیتونه کې واسطه وهي د وهي واسطسو کو جبرئیل امین دا غي عظمتو دا غي نرسټه حالات د موها الهي او د رب عزت په میس کې چې کوم شبي معراج کې واقع شوي هغه قرب او دیدار د باری تعالی ما کذبل فواد و ما را آ. او نبی علیہ السلام جبرئیل امین په اصلی صورت کې دوا پیری لیدلېغه نبی علیہ الصلات والسلام امین په اصلی صورت کې دوا کړت لیدلې یو په غارې حراء کې چې کله ابتدا ده و هي کېدا او بیا سلسله ده و هي بند شو بیا جبرئیل امین راغلی وو او نبی علیہ السلام چې کوټ راغی وي د سترونی د سترونی او په اصلي شکل کې په شبې معراج کې نبی علیہ الصلات والسلام جبرئیل امین لیدلې وو وَهُوَ أَبْلُغُ الْفُقْهِ الْأَعْلَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى وَهِيُكَ إِلَى عَبْدِهِ عَبْدِهِ بَنَدَا اللَّاتَا ورتلت كي دا نبی رسول ذکر کئ عبادت ذکر کئ معلومه داش وا دا عبادت لئ مقام دی دا نبی رسول الله بارک یاد انبیاء بارک الله عبادت ذکر کئ سبحان الذي أسرى بعبده ليلى التا تفصیل کوي التا عبادت ذکر کوي دل ته ذکر کوي فاوها اله عبده ما اوها وا ان کنتم تير بي مما نزل على عبدنا و انه لما قام عبد الله فاوها الى عبده ما اوها ما كذب الفؤاد ما را ما كذب الفؤاد اين كار نذكر اسلو داسنا چلي دلي دي اوپا تم نو پیغمبر اسلام چی صلی دلی دلی دی اغه نه انکار نه کولې او په دې صورت کې د نبی له سلام عظمت شان د نبی له سلام مقام افتم ارو نه علما یرا ایتاتو جګړه کې ود د سره پاغت چې دلی دلی دی ولقد راهو او یقینا ولقد راهو او یقینا دلی دلی دی د جبريل امين لرا نزله نو فرا په بل د صدرتل د صدرتل منمنته پخوا کې د جننتتل معوا چې د غ سره نزدي جنتل معوادي کم وخت چې پټکوو غیرله راهس چې پټئ نه د کوک شوي نظره وماتتوغا نو د حد نه تجاوت کړی دی لقدر یقی ن دلیزلی د نغو د قدرت د خپل رب نه الکبره لې نهخې او پره ای افَرَأَيْتُمْ آيَاتَهُ الْعَظِيمَةَ آيَاتَهُ سوچ کڑیدے ہیں اللہ تَعَالٰی پر باراد لاتا و د عزہ کے ہیں دلات او عزہ برکے اگر تاسو سوچ کڑیدا اللہ ت و عزہ سوگ دی دالاط او عزہ مفسرین ذکر کئو دلت کی دلات منات عزہ دا درے کسان ذکر کو ددی درو تفتیش زکہ ہو کہ چہ دا ډیر زیات مشهور ہو امام بخاری رحمت الله علیه ابن اباس رضی اللہ عنہ نے کل کہیو کہ دا لات کا نرجلن صالحا دا بوتنو خلات خلاط بعض خلق وی مشرکان بوتان را مدد کول نبا نیکان او خلق شکرونه به جوړولو وې دی له ذنیکان او ارواح راضی مون دی ته وایو دی اللہ تویہ دا لات بارک امام بخاری ذکر کای به ابن اباس سے روایت کہ دا لات کا نرجلن صالحا یلوت السبیقہ للحجاج دا ډیر سخی سړیو خجیانو ته اساتوان ورکولو تذویرو قرطبی ذکر کوي لمما ماتا چې کله دا لات من شو مشرکانو دا غده قبر عبادت کوو چې پکما غټ غناسته کړی وا تتوان پیول کړیو قبیله ثقیبره فاتت دا دا غټ عبادت شروع کو او دا غټ د پاره یو کوټه جوړه کا دا غینه غلا پونا او توګ او توا پونه ول شروع کو چې کله مکه پاتشوا نبی رسول الله مغیره بن شباب او ابو سفیان اولې هغې اونالوله او کوټیا وله اوس وزوله د منات باره کې مپیرین د کرکئ دام یو لوی بزرگو په قدض مقام کې او اوس او حضرت د داغه په نوم یو کوټه جوړ کړی وه پهغ غلاافونه توکړی او تواپونه بے کوله دیر سااروی د منات په ل زبکول نبی علیہ السلام اسلام حضرتتی علیول گا او کوټ ولهلوولله او دا ایمانسایزی کرک یا چې کله مق ته شوه نبییر اسلام خالت بنیولید ی گا نهلا مقام ته۔ که اغزه که اغزه دا خالید چه راغی اغزه که لیکی کر درې و یو کوتا و لیکی کر اونه اپری که کوتا اونه رولا دارنگی راغی نبی علیہ السلام تی خبر ورکو نبی علیہ السلام تایس کارونه که اغزه خودر نفاتی شوی دا و پس راغی د اغزه من جوران روه تا او چگه جوڑه که یا اغزه یا اغزه خالید یا رو او ناسا په اغزه نانا ببرسر اغرا اخکارش ور او پسرې خوري چولي خالد پتورابانه قتل کا وا فر ايتم اللات والعزى تاسو سوچ کړئ دې په حال د لات او د عزہ کې او منعت الثالثه الاخرى او د منات دریم رستانی کې الکوم ذکروا وله لنسا آیات تاسو لره دیناري نهي الا لزنانا تاسو دې بخاله کې تاسو وایې چې الله پاک یون نه اولی نطاتو غوزان تلونا خوخاونا تلکایزان قسمتون دویدا دا هو تک تین دی نقصان این یا الا اسماء ندیدا مگر لومونا کتابی خودلی او تاسو مشرانو منزل الله بهامین سلطان ندیر علی گلی الله بدیبان ازذلیلا پا اللہ پا دیز دلیل ندیر آلے گلے ایت سبعونا دیتا بیداری نکیو اللہ زوننا مگر دا گمانو وما تحویل انفس او آغا تی غواری دا دی نب سنا اور آغلی دیتا دا رب دا تر اپنا ہدایتا ام لیل انسان ما تمننا آیا انسان دا پارا با آغا سی جدی ارمان کئیو آیا دا انسان تا دا حق حاصل دی چدی دا چا دا عبادت تمننا کی دل با غی ندا سندا فَلِلَّهِ فَلِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى نُخَاسًا لرا لَا لَرَاءَ افْتِيَارِ دِ فَاخِرَتَ او پ دنيات کي او كم مين ملڪين او ډير ملائک تا باسمانونو کي لا تغني شفاعتم شيا پيدنشي ور کولي شفاعت د ايسا مگر پد اينام اي يزن اللهو کي اجازه الله الله الله تي ناراض شي ان الذين لا يؤمنون لهنا یقینا کسانو لا ی میونه چې ایمان نروړ پخیرت د یوسممونل مللا کته تص لوسا نوونه اخلی مکوته نوونه د زننانو په وجه چې کوم خلک پخیرت ایمان نروړي نوغ ملاکو تا د زنانو زنانې ګځ حالانې مللا کتون د ملک ده تون د سیغه طیسه دا جما ده ملګځه او د ملائکه علیه السلام بارکه مخکې مونږ سورته صفات کی تفسیر ذکر کړو چې دا یو داتی مخلوق دی د الله تبارک وتعالى نورانی مخلوق دی یا یتشکلو به اشکال مختلفه دی مختلف شکل اختیار کوي د وجود شتا مونږ د قران ګن د لایز په دې سره پیش کړو منکرین حدیث او دهریه نور داته پلصفه ذهن والا خلق او غی ده ملائکه علیه السلام د وجود نه انکار کوي وه ما له همې ی منې علم نیشته دی ل را په دیبانې ددللیله طببیونه دیتابېداری نه کوې مګدهګمان نه زون نه او ی کنداګمانه دلته ون پهمانه دی د زون مونګانې معې ذکر کر کړ زون پهقرآ کې او نتر پیرې استعمال شوی یو کم او یا کته پهندکو معو سره دلته له زون معه هغه درروغ چې کله د حت مقابله ک دا چې بیا و ان ذننا لیکن اندروغه پیدا نو ور کی د حق ثابتولو بارکه حصا فاعرضو ته مخوالواد هغه چانا زمنده قراننا اے نبی عليه السلام مخواله د هغه چانا د زمنده قراننا مخالیا ولم يرد او غواډینا مگر ژوند دنیا صرف شوي کدی نه دینم دپار دنیا ګرځې یو ذالک مبلغهم من العلم دا د اخیری مقصد د علم نه ښا اخیری مقصد د پوي د mondo ټولو د دینه مهنت پېشا ان ذالک مبلغهم من العلم او دا اخیری منتها دا علم د ویدا ان ربک هو اعلم یقینا رب ستخه پوي کی په هغه چا چو ور دنه غیلارنه او هو علمو الله پویږي پاره چاچ په سما لار روان شو وللای مافی فی السماوات و ما فی او خاص د الله په اختیار کې هغه چې پاس مانونو په زمکو کې دي دی یج الذینا د ز پاره چ بدلور کې الله هغه سانتا اسا او کې بدامل کړي په توفدارې چې دوی کړی او بدلور کې هغه سانتا چې احسان کړی د جنت الذين وهكذانا يجتنبون كبار الذنوب لنا كبائر, كبائر او چې په قران او سنت کې دا غینه من راغلی یا الذين يتنبون كبائر الاثم بعضي غد غنا مثال ذات دی د غد غنا او د وړوکی غنا لکه لګور او زیاد اور لکه زهار او او چې دا غنا نه ځان ساتي والفواحش او د بی هيا یو دک ارونو نا الا لمم سیوا سیوا دا سنہ چې لکې تیرشی کزله کیو خبره تیر شو غلط سوچ پغی پا الله پاک غریب نه کئو ان ربک واسیول مخترا کئې نن رب تا پره بخشوالا دی او الله خپو یی پتا تاسو اذن شاکم جکل پیدا کې د مکینا الله ته پتا و اذ انتم اجننتن فی بطون چکه تاسو پټوه اجننا جنين اماشم ته وي د مور په گیړه کې پردو کې پټي او بعدي لغاتو واره ذکر کړي چې پدي جیم نون کې مادر ستر د پټوالي پرته ده لکه ګورا اجننا جنین اغه ماشم ته وي د مور په گیړه کې پټ دی جنت دسترګونه پټ جهنم دسترګونه پټ نو جینه جینه کې مادر جیم نون ده دا به دخلکو د نظرونه پټې دا, دا نه چې دا بار معاشره کې داشان شان ربي دا هي مظاهره کېو خلقو تزان ښکار کېو و اذ انتم اجنته ببتونه اماتکم شکل تاسو پټوي په ګډو د هندوستاسو کې الله تعالی د ارث پته دا فلا تزقون بوتکم د ځان ځای نه مکا چې ډېر پاک څړې ما ډېر زیاد خړې ما هو اعلم الله خو یې چا چریګید الله نا افر ایت ایت خبره په حال د تو الله چې مخیوالو واقطا واقطا قليلا او ورکو لغهته واجدا او بن شوی دی د حد ادا کول نه لږه ته کې ادا کو بس چټیګه آیا د سره علم د غیب دی په و یارا آیا د سره علم د پټو خبرو چې دی په غیلی دل کیا هم لم یونبا اب بما تصف في موسى آیا ندی خبر دی پاته چې پتاهی په د موسی علی سلام کې د ابراهیم علی سلام هغه وظائف دین حق پورا کړو الله تذو وaziratu mizra u khura آیات ته خیال کوي آیات کیو ايشکار لې طول صحبو کې دا خبر اوا چې نشی پورته کولی بوجړونکو بوج دا بلچا یعنی یو انسان دا بلچا بوج نشي وړي وعل ليس انسان ان الا ما سوا او نيستا انسان د پاره مگر چې دستا ای کړه دا آیات معنی مطلب پوه یعنی یو کس د بل چا بوج نشوړي اوس په احادیثو کې خدا راضي چې کله ستا مور پلار او پات شوته او قرآن وې د غي ثواب وته رسی او آیات کې څوي ليس ال انسان الا ما سها احادیثو کې دا راضي کتر خپل مور پلار د پاره ای ثواب کې خیرات کې چا تا خوراک ورکه چې رجامي جوړاخ لې دا غي د ای صالح ثواب د پاره او دا غي د پایسکال پونه شوي ها جی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمتہ اللہ دا دارالعلوم دیوبند مفتی رجم پتاوا دارالعلوم دیوبند پتاوا دارالعلوم دیوبند ودی یو مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ لیکل دا یو مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمتہ اللہ علیہ لیکل دا دا آیاتونه تلاوت کول مه حدیث رالو چې په حدیثو کې حدیث صالح ثواب بارہ کې ذکر اشاره شوی اوس د شپې د دیوبند روان شو درش دهمر گنگوهی رحمت الله علیه خواطا دا یو اشکال و تراغي نن خو مونږه یو سی پارا یا پوکم سی پارا ته پک وایو دا بلا ایتونو اشکالم پکې حل شي ډیر خبرېم بغیر راشي مو ترهو قدر نشتا مفتي صاحب رحمت اللہ علیہ روان شو دا دیوبند روان شو گنگوه ته د شپې روان دی ماوسن نرستو مطالیش وروکړې وا او اشکال و تراغي اشکال کې ان آرام ول نه راځي بسلر گنگوه تر تاجیدو پټیم کیو راځیدو گنگوه یې دا یو خوینځلې و دا بلخ پېته یبره پرې خاوډي چې وی کا ته د زرهمان کیا کوي اوس دا ټیم سکې وې دی مطالعه مې کوله یو وش کال مې ترالو وې مایت قران کې الله وی له سړی لنسان ما صالح انسان د پاره بصیرت فل عملی د بلچه عمل پیدا نه ورکې نو جده فل مور اطلاع د پاره چی انسانې ثواب حدیثو کې راغلي و دا مساله او ته بیان کا. نو که زموږ منت accad کتاب ګورمو د تطوست کوما غنګويته دایو خپوینځلا یی زره مان جن رو چې په قران کې کم ما سهاره اغلی دین مراد صحیح ایماني ده یو ایمان بل ایمان ته پیدا نشي ورکولې احادیثو کې د کوم مثال ثوابه اغلی دین مراد صحیح عملی ده فنی یو کافر ته ستا ایمان پیدا نشي ورکولی ها تعال ترى یو عملو کو د اغامل بل مسلمان ته پیدا ورکول شي او دا غذن بیا را وا پښو والیسال الانسان الا ما سا ستاینه مرات ایمانی والیسال الانسان الا ما سا تفسیره المانی قرطبی سراج المنیر ګن تو jihad دی, دی کی ذکر کړی دی سیاپا انسان کې دا لام د ملکیت دی انسان لره خپل عمل کې هغه ملکیت دی انسان په کې د بل چا ملکیت نشته وَأَلَّهِ سَعَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا دا سایی نموراد سایی ایمانی یادا خاصی پا یہود و نصاراو پوری شیهود و نصاراو تا برابل کیا دا عمل پیدا نرس دیگی یادا انسان نموراد کافر انسان یا سایی په مانا دا نیت سرا وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَيُرَا یکی نان کوشش دادا زرد چوبا لی بیا بیابا بدلور کی دیشی بدلخ پور وأن الى ربك المنتها یقینن رب تا تا اخیریت یدل سادی الله کم ذات دی و الله پی جنا الله تعالی تعلق جوړکا الله سقیا و انه هو اضحکا الله خندا پیدا کیا و ابکا پیدا کیا یعنی حمدارا واستلا جڑا پیدا کولو، دا دا لا اختیار کی دي وان هو ما تواحیا، احیا او دا الامر کول جوندی کول کیا وان هو خلقذو جنی الذکر والانثا او الله پیدا کړی جوړه ناری ناو و اللہ پیدا کی لی جوڑے ناری نوزنانا منوت پتین دنتینا شکلا واڑو ऋषि पराहिं के او یہ کہندے اللہ پذیما پیدا ایدے رستہ نے او دا اللہ مال داری آ ولی غربت را ولی دا, دا اللہ پ اختیار کی دی اللہ سره تعلق جوڑوا و انه هو رب الشیرا او دا اللہ رب د شیرا ستوری دے زک دی خود شیرا ستوری عبادت کولو مرو گ شیرا ستوری رب اللہ دے ته دا غریب عبادت ولې نه کوي یا شیعرا تا اغا مرزمل جوزام وي قلب الاكبر متوي قلب الجبار ديته اغبادي ستانان دي شیعراس توري تا داګ ستارم وی تر دا شیعراس توري بندګي کوله فقریشو کيم یو قبيله وا اغين د شیعراس توري عبادت کو الله هو انه هو ربو شیعرا رب چ دي د شیعراس توري رب الله دی تا سوی دا عربو لبندګینه کوي و انه اهلك عادن الاولا یقینا هلاك دياله عادیان لومبنی او سمودیان په ما ابقا باقي پاتې او تبا کړه قوم دانو مکه د دینه یقینا ډیر ظلم کوم کولا والمؤتفقته اهوا والمؤتفقته او غاډول شی وکلی اخوا دبرین حلاکو فغشا هماغشا پٹکو آغی لرا اغسیس چه پٹکو فبی ای اعلاء ربکا تتمارا نو پکمو دین نعمتونو دا ربطا تشک کیو حازا نظیر من النظر الاولا دا پیغمبر یراورک ان کے دین دا یراورک ان کو رمبو نام ازفت الازفا ران ازدیشو نزدیرات انکی آفتا لیس لها من دون اللہ کاشفا نجت دیل را سواد اللہ نا سوکارکو انکی افا من حاذ الحدیث تعجبون آیا تا سر دی خبرنا دا دی قرآن نا تعجب کوئے و تضحکون و لا تبکون تا سخان دے و جا لینا افا من حاذ الحدیث تعجبون او وَلَا تَبْكُونَ طب کوون دا يات نازل شو حدیث سپ کې راځې بکه اخاب سه وجرت دومره هم الله خودو د او بکن نبی ی هم چې داازل شو سطریبان ډیر په جړه شو او غې و کې چېې په نګوره و بیا دی نهبی د سلام سرهوج دکه لاپمه ی په من حاضل ادیې تعجبون. وون والله طبون تاسو خاندې جاړی نه بیا نهبییرې سلام فرمیل لایلی جناره من به کا من خشیت الله چایا د الله د یری جړوکه دا کس بهجهنم ت داخل ن شي تازهکوون او تاسو خاند والله او جاړی نه ولی جاړی نه نه بیا سلام پرما کې جړ دي د جړه شکل اختیار کې انتون سامیدون تاسو غپلت کې تاسو اقررات کوئ تا ثم مشغول طلبو کې پټن ټکور کې فسجدو لله سجداو کې الله الا د الله عبادتو کيا سورۃ النجم کې شان د نبی رسلام ذکر کو د جبريل امينو په تور د ونزول کې ادر شم نمبر دې نازل شوی رستو د سورۃ طارق نا پت ترتیب د سوراتونو کې سلور پنځو سم نمبر دی رستو د سورته نجمنا ربط او مناسبت د مخکی صورت سره هر کله چې مخکی صورت کې د مشرکین او شبهات او د غوی اعتراض ذکر کا صورت قمر کې د مشرکین حالت او د عذاب نمونه ذکر کایو یا هر کلا چه مخی صورت کے دا وقومون حال مختصر ذکر کا چه کم حلا کریش بھی ہوا وصورت قمر کے دائی حالت تفصیلی بیانی یا صورت نجم آخر کی ذکر وشو عظفت العظفا دی صورت کی وئی اقتربت سا یا مخی صورت کے ذکر کو فاعرض عم من تولا عن ذکرنا دل تا دک خبر نور او الفاظ سره ذکر کوي فتا ولا انهم یا سوره النجم کې د شرک اعتقاد را دشا سوره القمر کې نه دي د شرک په لبرکت ذکر کوي یا سوره النجم کې د نبوت د رسالت بیان وکا سوره القمر کې تسلی زده کړ کوي نبی আলাইহ السلام تا حاصل د سوره وصورت کی دا دا و سورت کې تخویض د قیامت نمولا د شرک انجام او ترغیب الی ذکر کیا ایکتربت الساعه وانشق القمر ایکتربت الساعه دیرنیش دیو قیامت وانشق القمر او چود او میں انشقاق القمر دا دلیل او پتہ دا رسول باندې دا معجزہ و این یارو آیتاً کدیوین موجزا یعرضو دی مخلی و یقولو او دیوائی سنحرم مستمر دا جادو دی حمیشا سنحرم مستمر دا جادو دی مضبوطا سنحرم مستمر یا دا جادو دی حمیشا و کذبو دی تکزیب کرنوا وتبعوا اودیتہ بداری کلوه د خپل غوا احشات او امر مستقر او د هر احکارو مستقر او امر مستقر د هر احکارو کل امر مستقر په یو وخت کی دونکې دی هر یو کار دغه د پاره یو وقت مکرر دی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَائِ مَا فِيهِ مُزْدَ جَرْ او یکیناً راغلیو دویتا مِنَ الْأَنْبَائِ دا خبروننا آج شفائی کی دویل پورا زورنوا مُزْدَ جَرْ دا اصل کیو مُزْدَ جَرْ بیا پاک اعلالو شو مُزْدَ جَرْ جوړ شو شو حِکمتن بالغتن پخی خبرې مضبوطی خبری بالغۃ انتہا ترصیدن ان کے پسدقے فما تغنی النظور نطید باور کی دلرا یرا ورکہ انکی فتولانم مقاولہ دینا پکمرہ سی باواز کی اوات کرون کی, کی اغاصید سختہ ذکر ابن صفی علیہ السلام پہلے وہ یوم خوشان ابصارم گزیبہ استرگی ددی یا فرجونا من الاجداس دی ور من الاجداس د قبرونو نا کانوم منتشر منتشیر گویا جدا ملحان دی خواره اول حالت چې کلدید قبرونو ر اوزی دی ډیر زیات پریشانی دا ورته تر بورتنی معلومه د پتنګانو خواره واره په شان د پتنګانو او په شانتي تَرَب باور معلوم لګ وا خرست بہت ای ترپ معلوم شی پشان د مل خانو مو توینا منډي بوي په تربدات و ويقول الكافرون وای بکافرانا ها ذا یومنا عثیر دا ورځ د ډیره سختا کذبت قبلم قومونو و تکجیب کړو مختد دینا قوم د نوح علیہ السلام تکجیب کړو عبدنا زموندا بندا معلومی دا الله تا د عبدیت دیر زیاد خوخ دی فَقَذَّبُوا عبدنا وَقَالُوا او دیوَئِلَو مَجْنُونٌ دَلِوَنِ دِي وَسْدُ جِرَو او زُرِلِ شَوِي دِي فَدَعَا رَبَّا نُفُ فُقَارِ او کُخْفَلْ رَبْتَا او گورا دا نوح علیہ السلام خلقو تک زیبو کا نوح علیہ السلام په وقت د مصیبت کې چاته فکارو کا په د آه بلو خپل قبل را و انې مغوبم زماه بعد ذکم زورې مع پط د زمابدلهاخلی اوګوره نوه سلام پ غمبر دی اللهته مختاج په پتحنا ابوابدسمے دمونګ پروسې دروادي داسمان دا ب معم منہیر په اوګوره ب وفجرنا الاربعون رويستې مونږ د مکینې چینه فلتقل ماو دوی یوځي شوي او باوی کار سره چې مکرر شوي دي واه او, او سارک مونږه تنو علي سلام سره پچشتې کې ذات الوان چې تخطوا لو می خنو والا تجري ب اعيننا چې دا چليږي په پا دد مونږ جزا ان دبل لاغ الصلی اغه 4 پاره لمن کان کفر اغه 4 پاره لمن کان کفر اغه 4 پاره جنا شکر وکلی شوی دا ور قد ترکنا ولقد ترکنا یک نن پریغه د دا چیټه نه غد برتو په حل ممذکرا نو آیته سوک نسیته خو تم فکای فکانا عذابی ونذر نو سرنجو عذاب زما و یرا ول زما و لقد یسرنا دا جمله په دې قران کې تلور करतه ذکر کوي یا ولقد یسرنا القران یقینا آسان کړی دی مون قرانا وګوراله د نوح علی السلام کیسه ذکر کا دوی نه برتوار کنده خود ګرانه خبر نه دا جیتوی ادی ذا پارام سوارث ال متذکی خلق به قران نار اخلی ولا قد یسرنا القرانا یقینا آسان کری مون قران او دی خپولی سره د پوه دیږي قران د ایران کتاب دی میرا له ک ګرانی نو د عالمانو مفتیانو لپاره به ګرانی چې په قضایا قزایا صرف او نحوا د علوم او تفاسیر ائی تا ګراندي او خلق را پارو قران آسان دی وګورا ولولا علم نو وورا تدا دې صورت حاصل فره <تصفح> ولقد یاسرنا القران انا یقینا اسان کړه دې مون قران لزکری د پارا دنسیتغستو الله دې قران نه نسیت واخ ليو فهل من مذکر ایا تسوک نسیتغستن کی دا مذکر دا غف اصل کی دا مذتکر بر وزن مفتعل نو دا مستاکر و دا تا دا باب افتعال دا په دال بدل شوا نو مزا دا کر شو مزا دا کر شو بیا دا ازال نا دال جور شو او دا دال پا دال کی ادغامو شو نو مزا دا کر شو مقبات مفسرین نکتہ دکر کئی پا دی سیغا کې و انقلاب راغلی د مستاکر نا اگا دا, دا مزا تا کر نا شو بیاتنا مدکر شو په دې سیغا کې انقلاب راغلي دي پخپله عقیده په عمل کې انقلاب را ولا ځکه په قرآن سره په عمل عقیده کې انقلاب را دي قرآن هو دین کې لابي کتاب لسريت الله سره تعلق جوړي او ولقد یسرنا او اواتینان اتان کړې دي مونږه قرآن لزکری د پارا دنسه تهښتو په حل ممذکر نو آیاش تسوک نسیتا غصون کې کذبت عادن تکذیب کرو آدیانو فکی فکام عذابی و نو دور سرنگی و عذاب زماو یرورکو الزما رو لگمونگ پذیبانی سیلے تو ارسور ان تیزا تو ارسور تیز آوال و تیز آواز والا سیلے اغا شغار والا سیلے فی یوم نعطیم مستمرو فغو رزیز پیر حمیشہ بس یا ورزوان تنزیعن ناتا شراخ کلیه خلق دوی خوننا کانهم آجاز و نخل منقاعر گویا چی دوی تنیدک جوری دوی خوط لشوی دی فکیف کان عذابی و نزورا ترنگیو عذاب زماع یرول کول زماع ولقض یسرن القرآن فتا کیک سرا اتان کردی من قرآن لیل ذکر دا پارا دا فهل میمذکر نوای ستوک نصیتاغستون کې که زبث سمودم بنذور تګدیب کړو سمودیانو د هر ورکونکو یا نذور نه مراد انذارات دي دا ډېری هر ورکري شي وي دا هرې کو یا نذور نه مراد پیغمبرو هغه مې ذکر ذکر کړو په یو پیغمبر نه انکار د ټول پیغمبرانو انکار دي فقالون دی ویلا ابشر مننا آیا یو بشر او ممکن اتبووا براغتا بیداریکووا مون بپادا اوکی په گمراهی او لوانتوب کیو او الቂያ ذکر او آیا رالی گلی شوی بین انسان زم مون نا بلکې دا نهایت دروج جنا اشرلوی کونکې س یعلمون غدن زردی چې وبپیجنی وبپیجنی سباه یا پا دنیا کے یا پا قیامت کے کی منل کذاب الاشر چھ سوکو زیادہ رو جنہو لویکا ان کے انہا مرسلن ناقتا منگرالی گنکی اوخی لرا پس نتن ازمائش دید فارا انتظار کا وددوی وستبیر و صبر کا ونبیم خبر کا دی لرا انہا لما قسمتوں بینہم چھ دو ببا تقسیمید دی پامینس کے او دا پارا دا هر نمبر مؤختزر حاضری بچی دي شي د وګی بزانته نمبرې د خلکو بزانته نمبرې فنا دو دی اوه کوه خپل بدمعش تا کودار به نسالف تا فنا دو دی اوه خپل مشر تا فتعا نو تورې رواغت تا نو قتل کې اوه اوغه قتل کا پکای پکانا عذابی و نو ذرو تمو دي دي توحید یو کا لو پکای پکانا اذابی و نذرا ترنګیو عذاب تمان یره ورکه ولتا ما ان ارسلنا لہم صیحۃ واحده یقینن رولګ مونګ په دیوانه چغява ردیشو زری زریو المختاض پشان د شپول جوړه اونکی زری زری سمجه سړے غ شپول جوړ کیا غ بیا زری زری شي دغه شان داخلق زری زری شو ولقد يسرنا القران فتا كيف ترى اسان كدي من قران الله بار بار ويا ودا قران من اسان كدي ولقد يسرنا القران يقينا اسان كدي من قران دي قران تا گوتي و نلخا ودا قران دشمنا ولقد يسرنا القران يقينا اسان كدي من قران للذكرى ده فاردن سي م ک نوس تخستتون کې کا ذبت قبلم کا ذابت کا ملو ب نظر تک ذب کیقوم د لتلی سلام دی وو شو تک جیب ک کوم د لتے سلام مونګرا وليګا په دی باران د کانو سیواد کور نه رلوت له سلام نه دې ځات می ور کو به سارې په ورګه پښمنिके نیامتن د واجب د نیامت زمونګه طرف نه دا نمونګه بدل ورکو آچا تا شکر ا د الله توحید منی شکر کای ولقد انذرهم یقینا يرا ورکه دیلرا بچتا نه هغه زمونګه نیولونه نو دی پکې شک کو کو یادی دې جګړو کا بِنُظُرِ اَغَيْرَ وَرْ كُلُّ وَلَا تَرَى وَلَقَدْ رَاوُدُ دُودِي غُتْنِ کَڑِلی دَخْپُلُ مِلْمَنُونَ نُورَانِي کِ مُسْتَرْغِذَدِي اُتَکِ عَذَابِ زَمَا يَرَوْلْ زَمَا وَلَقَدْ صَبَّهُمْ يَقِينًا تَبَارَغِي دَوَقْتَ پَدِي عَذَابِ کِ حَمِيشَا وَذُوقُوا اُتَکِ عَذَابِ زَمَا يَرَوْلْ زَمَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ يَقِينًا اَسَان کَڑِلی مُنْقُرَانَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یکیناً اسان کڑی دی من قرآن لے ذکرِ دفارا دا نسیتا غصو فحل من مددہ چه نو آیاش تسوک نسیتا غصو انکی ویقد جا آلا فرعون تینزا مواچا یکیناً راغلیو فرعون تا یکیناً راغلیو فرعون یانو تا ان نزر اگر یرور کون کی کذبو بی آیاتینا ای کو زماند آیاتونو دټولو په غزنا بسی لمون غی له د زهور زات کو دراللهکو پار و کوم خیر ای مچ کېمه آیا کافر تاسو د زمانې غوره دي د دغه تیر شوې کاپیرانو نه دا خو د هغی نه مضبوط نهري لکوم برتون آیا تاسو لره بچوای د خلاصې د پل زبور په کتابونو کې؟ ام یقولون بلک دیوایی نحنو جمیع منتصر مونږ یو غټه دلا بدلاو سنکه فیهضم الجمو یکسبور کلیشی الجمو د دیری غټه دلیتا و بړی شاګانه بلک قیامت وقت مقرر دی د دی او قیامت ډیر مصیبت نه آتو و امر او ډیر سختو ان المجرمین ابدال الوصور لیکن ان مجرمین با په گمراه او پنم کیا یو ما یطحبونا فی الناری فکر مرسی بارا خلیشی اورکی فمخنو ولبی اوسکی خوندت وزیدو انا کلا شین خلقناو بقدر یکنن منگ پیدا کلی اریوسیس پخاسم دا دی سرا وما امرو ناو ندی حال دا قیامتو الا واحدا مگر یوش پیلے پشان دا رب دسترگی ولقد حلقنا اشیعکم یکنن علا کلی منگا اشباستا تو اشیاکم ملگریستا سو امجリカ نو فهل میمذکرا نو آیات تاسو نکته تاغلتم کی او کل شین او هر یو چې دیه کوي نکلی شوی په صحیفه کې هر عمل ریکارد او کل صحیحین هر ولوی عمل او لوی عمل مستقر لیکلی شوی دی ان المتقین بی جناته وانا حر یکنان پریزگاران دیبا پا جنتونو پا نهرونو کیاو دی مقعد ستکن پا مجلس درشتیاو پا نیز دلوی بادشاہ مقتدر که پورا قدرتو آلا دی په صورت قمر که ترغیب ورکو چې قرآن ما آسان کرده دی او دارن یا قوام محلکی دکرکو صورت رحمان دام کی صورت دی په نزول کې او نوینه نمبر ده نه دل شوی رسته د سورته راغنا په ترتیب د سوراتونو کې 3 ز 5 سم نمبر به وروه سورته قمر نه د سورته رحمان ټول کلمات 391 سو د سورته رحمان ټول حروف 1330 علامه الوسي رحمت الله له تفسیره المانی کی ذکر کئ حدیث صورت یو نوم ده اور اصول قران لشان نزول بارہ کی مفسرین ذکر کئ چکلہ دا آیات کریمه نازل ته اس جو الرحمان تاسو رحمان با چاته سجدو لګوے تاسو رحمان با چاته سجدو لګوے نو کفار وی مون هو رحمان نپیجنو دای په جواب کې ده نازل شو الرحمان علم القرآن مپسیرین ذکرکی لکل انہ لکل شین غروسا و غروس القرآن الرحمن دا هر چیز دا پاره یو ڈیکوریشنی یو زینت یو خوبصورتی یا او غدق پل په وجه سره ناوی په نظر رازی او دا قرآن اغز زینت را دا صورت رحمان دی امام ترمیدی رحم رحمت اللہ لے اغا روایت نکل کردی جابر رضی اللہ نو فرمائی چه نبی علیہ السلام یو رضا تہحابو مجمع کې تشریف فرما او نبی علیہ السلام دا خیر صورت رحمان اول اخره پوری سورۃ الرحمن ولستو صحابه کرام خاموش نه توایری دو بیا ته نبی علیہ السلام فرمایل ال اے خلکو ما دا صورت پیریانو تم اورولیو نو پیریانو چې قرۃ تلاوت و اوریدو هغه مالخہ جواب راکو چې کلا ما دا آیات پی ببی بب ای اعلی ربک ما تو پیریانو بویل لا بشم من نعمتکا ربنا انکذبلک الحمد پیریا نو, پیر نو مال دا جواب راکو چې اې زمونږه رب مږ ستاسو اې کیو نه مات تکذيب نه کوو او تم پکاردای د معنی نه الای کله مونږه استادو صورت رحمان لولو يه وورو او په بیا ایه اعلی ربکماتوکذبان وورو يه اولولو نو سره داویل پکارک یا الله مږ ستاسو اې کیو نه مات تکذيب نه کوو رب ادمه کی سوره طه صورت قمر کې ذکرو شو تا طول کائنات خالق و کارساز یوازی اللہ صورت رحمان کې کی ذکر کیو برکات ورکول وعالم دا غیو دا الله ذات دی یا مخی صورت کی دا مجرمین و دا عذاب بیانو شو اوز پا مکرمین د دا انعام بیان کیو یا مخی صورت کې ذکرو شو ون شق القمر دا دا قدرت یو کا رشمہ و پا دی صورت کی نور د قدرت کا رشمہ ذکر کیو یا مخ کی صورت ختم کو فملی کے مقتدر سرا دلتوئی الرحمن یا مخ کی صورت کے بشارت اجمالی ذکر شا فدی صورت کے اگر بشارت تفصیلی ذکر کئی یا مخ کی صورت کی وی یو صحبون فی النار دلتوئی فیوخذ بالنواسی والاقدام مخ کی دا انیحرون و ذکر روکا فی جنات و نهر دلتوئی ندوا خطان امتیازات د صورت فدی صورت کے 31 پیرے پدی اي آلا يربكم ما تو كذبان ذکر شوی پدي صورت کې دهورو تفصيلي بيان پدي صورت کې ذکر د یاقوت او د مرجان د جنب د باغات او تفصيل او بوارک چینے چينه حاصل د صورت په لومبه رکو کې نه دلائل عقليا سوره الرحمن په لومبه رکو کې نه دلائل عقليا پدوه م رکو کې تخويف د دنياوي تخويف او اخروي او بیا پخیروکوې بشاره ته په دی صورتت کې د الله ډیر نامونه ذکر شوي چې د کم کم نیمت انکار کار او دا پهې خبره دلالت کوي یا چې مبارک یوااضې الله دی که دا تاسو او نهمانلو الله به غذاب درکیې کهوممانلو الله بجانت در کې په د ای الله عرب بکوماتوکس ذبان په ایکارته په دی ک تکرار راغلی مپثرین ذکر کوي دا د هر نیامت سره جدا جدا لګي دا لبس په لحاظ سره تکرار دي او د مقصد په لحاظ سره پدې تکرار نشته هر ځکه د دې جملې جودا جدا مقصد ښه ا د کدنیامتونو اصول کې دي د انیامتونو جره له دا تدې یو باطنی دی یو ظاهری نیامت دی یو انفسي نیامت دی یو افاقي نیامت دی یو بريني نیامت دی یو بحريني نیامت دی یو علويني نیامت دی یو سفليني نیامت دی حتہدا دی سره ولا غوا یعنی تاسو د باطنی قیامت انکار کړئ او بیا ایه الا ربکما تو آیا د ظاهری قیامت انکار کړئ او بیا ایه الا ربکما تو کربان حتہ کرت دې سره بیا د جملې او د تحویپ او خره کړی نو او د بشارت ترش پاد اسکرتا نو 31 کرته د جوړیږي الرحمان بهدا مهربان الرحمان دا الرحمان یا خبر دی دا هوا محذوفه د پارا هو الرحمان اغه ذات مې قربان دی یا الرحمان مبتدا درست آیاتونه خبر دی رد په کی په مشرکینو چری مو سلمت الكذاب الرحمن وی مو سلمت الكذاب رحمان نوی ځکه اغه مشرکان وی رحمان الیماما مو سلمت الكذاب الین الرحمانو علم دا الرحمن صیغره صفته مشابهه او په دې کې د غیر مبالغی مبقومه مشته او دا رنګ دا ماخوذ د رحمت نام رحمت په توګه اس مباندې دي یو رحمت په دا الله کې راضی یو صفته د مخلوق کې راضی اه نو دا مخلوق په صفات کې چراغ لري مخلوق ته مرحیم ویل شي لکه دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په صفاتو کې راضی او بالمؤمنین رؤوف الرحیم او وپاډي کې شراکتي لفظي شراکتي اسمي ده شراکتي مانوي پکې نشتا ځکه د الله غو انکه د رحمت د بلچا رحمت نشتا لیسا ک مثله شیون الرحمن وبهر مهربان الرحمن رحمد الله پاکا پیر او مسلمان په هر انسان او په هر پیریانو الرحمن او دا لبني لې استعماليږي دا الله نه بل چاته او می شپې رحمالم لیکي چې لب د الررحمن به یوا الله پېاصي دا بل چا پارا دی استعمال جایائز نه دی نه دي تص را ځ نې جمع راضي چون کې د لب د الله نه تصنی او نه جم راي اور رحمانو میه د محروبان زیاد دی رحمتونوله ذاته د الله محروبانی وګوره اکیتی دغو مخ پې ورکی او کوګونه میګته دغه موافه अर रहमान अलम अलकुरान अर रहमियत नमूना अलम अलकुरान خود نکلی دا قران او بطول یاماتوکی ال وین یاماتا درب ذل جلال اغدی قران अलम अलकुरान خود نکلی دا قران अलम अलकुरान زګه قران کی ټول علوم راجم شوی دی अलम अलकुरान اولنی نیامتا روحانی نیامتا ذکر په دی قرآن سر روح علاج کی په پا دی قرآن سر مواشره اصلاح کی گی دا اول ذکر کو علم القرآن و خود دن اکر دا قرآن دا علمات غواړي دلته غواری دن تا خود ذکر دی علم القرآن او اگر دویم ذکر ندی با دی وی بغیر دوانسی تینا الله پاک تعلیم ورکړې نبی رسول الله تا یعنی الله پاک خوده نکړې پیغمبر ته د قران پیغمبر وترب مفعول دی یاد زم دا د قران مقصد خلق خدا تا لار د هدايت خودل دي ذکر یو خاص مفعول تفسیر یې ورونه کا علم القرانا خوده نکړې الله دا قران خلق الانسانا پیدا کړی دی انسانا حلانکہ الله خو مقی انسان پیدا کړی دی قرآن خوڑی رس نزول شوی دی خو دا قرآن عظمت داری چې غیر تا مقی زکر روکا اللہ محول بیانا خود نیکڑی دلا طریقہ دا بیان بیان د گویای و تا دی د اظہار ما پی زمیر اوڑا دا, دا زناور ندی ممکن